اګه دې دی ونه وکړ په دې سره هغه بس خیره و منه نه شوهی حضرت الله ماقصاد کې لګمړې راځلې خو جزاء پښه مونږ به پلي کړی هغه بس بیا چې کوم نه خبر یا جمعہ تصفیر واره چاوتې چفن به چل وکړا یو موریشه بوم پېږدې نو ته هیڅ په دې زنه نه دا رسول خبره تھاو اخر به په هغه پړډې خبره کټنه ره په ما شر جوړ کړو په دې کې شي دا نه په وریشتہ کلک ویلو زه ته اړ دی ا چا دی ثواب بلولو د اورونو کې نه بل دلیللی بل دلیللی نه بیان نسبته ز شریف وی او نشر د توحید قومه د اعظمہ تعریف اچزہ ته توحید او خیرنتا څخه په پلیزوک کړی دی أغربہ یریږي وت سرسید مګ کله یې یموسه اوس په کوي دا چې نو الله پاک وي دا د حقیقت توحید په من کې پیدا کینو دې لپاره دعا کوي مددا کوشش وکول چې په اون شریف کې دا حقیقت سم راشي نو الله پاک وو را د خدای په شان کله سبا متصور نه دی فدا په نسبت سره مون ته وایي بزابل یو شګه وکړه چې را د زکات یې انبرم دی چې په خوانو کنه نبی له سلام مسامقرته چې په پیغمبرانو چې چا به صدقه راوړل زکات پیروړو ناګل پسوب پیغمبر دغره له زکات مونږو کو آسمان نه ور راغی چې هغه و شیذل معلومه شو چې دا صدقه او زکات قبول شو او دی خوروره په خپلې دغه پیغمبر باندې اته په بیت المال کې کنه نبی له سلام داخلو ولې ته شابې مقرر ک چې تاسو بیت المال ته بدون مال لوړې په یوه د قجرو نه او د بیګي دا نقد نه او د شپینو زره نه او د شروزره نه نوې دا خواغه بیا عمر نه اچاو ته ویل اسو په خوده ک دا خبر راغلی وو دا ټیک ته په تورات کې دا خبر راغلی وو لیکن په کې دا سي نه چې دا خبر ټټه ټولو کې غمبرانو کې د خویدا پيوه پچا کی یو په عیسی علی السلام کی یو یو په محمد رسول الله کې دا خبره ده نور په ټولو کې د خوبه دی وو کې دا نه خو به وای هغه کدا استثنا مو ورې اپا استثناء تیبه هغه په دینو تحریف قراد وکړه الا فی محمدن او مسیح هغه کدا استثناء موجود و چې وی په قربانې راتګ نه کوي دا وی متعلق دا او چې وی په قربانې راتګ نه کوي او بیا چې دینو په تاکای استراتی ته لنحد کړ. د ټکته په دې شیفه کې راځي. الله پاک هیڅ الدی نه. هغه کسان دغه اراده. قالو چې دوی ویل دي چې ان الله عاهدا چې خدا موږ وعده کړی دی لې نافید تورا چې الا نؤمن لرسول چې من به ایمان نه ورو او تصدیق پنه کوو د یو پیغمبر حتا یاتیانا تر دې چې موږ ترا تهږي به قربانين. سو قربانه یا قربانی ست قربانی پیږي او اورا مزدندي ما يتقلب به الى الله فالنذرو نيازه او صدقه تاكلوا منها داس قرباني څو خوري هغه لاره اور دا په وادي لزام شو اخته کیونه شو ولي چاغه حماقت کړه هغه دار چسو چتر تورات ته لا چنه مستثنا إلا في عيسى ومحمد عليهما أغير كذلك استثنائي بها ذكرتها وذلك ذكرتها تكتستاس بخلي قلتو وطوئي شقد جاءكم راغلتاس رسول في غنبران دلوء مرتبو خامندان من قبل علمي زمانة بالبجنات بظاهر موجدات و باللذي أو بأغير اتيام بالقربان صرف وَبِالَّذِي يُؤْفِكُ يَانَ بِالْقُرْبَانِ فَقُلْ تُمْ شَتَاتُ وَجَاءَ مَيْتَانَ بِالْقُرْبَانِ اَكْرِي وَكْرِي کړي وَبِالَّذِي حَذَفْتُهُ كِبُ وَيَنَ شَتَاتُ وَخَذَ وَبِالَّذِي فَاعَتْ قُرْبَانَ فَقُلْ تُمْ شَتَاتُ وِجِ دِپاګَيراتَ کړي اَنَّمَا قَتَلْتُمُهُمْ تَاصُ وَالْوَجِلَ رَأَتَ وَجِلَ جَائِزُ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ چيرا کله يو پیغمبر په قربانې راتلو کې نو موږ به پيمان روړو ایمان به پېروړو د په انته بس او دله سلامته تصلی ده په انقدر زبو کا ف کوه قد کو دارسولونې به ده خبره یو وا د مول نهکومه بیا ې ل په انقدر ضبو کا پس داقد کو د به دا چې کمو سری داجز دکهلتته جای محو صبر کوکه چې فقطقد کو تکذیب نشپت دروغ وکړی شوې دي رسولون رسولون سما دی کدا تلوین برائے تعظیمم دی او برائے تکثیرم دی څنګه رسولون ذو عددین کثیرن و ذو آیاتن عظامن کذا فلمطول کیږي وګور بيګی دتن کیرو د پاره د تکثیرم دی ذو عددین کثیرن چې خاوند شما وګورئ وزو آیاتن عزوامن او خاواندان دلوی موجزات او کنو من قبلی کجا او بالبینات اوی را تکڑو پخکارو موجزات و الزبری او پا صحیفو مراد زبر نصری صحیفی اوال کتاب المنیر او پا کتاب رو او بیا ساللہ پا کوئی چو کل نفسن خیر دیتا اے کدا تاسو ته مسلمانانو ته تکلیف تدید او د دې طرف پرواز خو سچن روزه دینو په یوه پموت کړ بدلی خاتمه شي کل نفشن هر یو نفس چې ده یکت الموت سکون کې د مرګ دی امام فخرالدینی ویلي چې د موت سمانه ده مو فارقت الروح یعنی البدن او زید چېګه ده شګه د اسمه فایل ده نو الروح چې دی کل نفس الروح کې دی ذائقه الموت سكن کې دی دم مرګ په موت بدن چې بدن کنه نو شو چې ذائقه نو ذائقه کې حيات ضروري دي کړې دي زموږ ها نو پننه موت راځي کدا په بدن راځي په روح باندې موت راځي روح باندې روح باندې روح باندې نه راځي او خو ذائقه نو ذائقه قبري چې دغه کې یو جمله مبارکه شفاه دی یا کیو سوجملې نه خپله سر ور دلیکو لایکی دی و انما توفوا او یقینا تاسو تباکا مل درکول شي اجورکم ثوابون د عملونو ستاسو یوم قیامت ا دنیا کې راستي چي نه راځي ا چې جونګدا هر انسان یو پویته کنا په دغه په دنیا کې د تصور کړی دنه چې جونګدا ګوریدا د دنه کامل او د علم او د ایمان وې تاسو جزا ده دا نه ده صلور مدری مج... ما جمله تمن چې بچ کړي شو عن النار لری کړي شو زحذها تمنا او لری کړي شو زحذها یو زحذو زحذhatan تمن زحذها اغسوق چې لری کړي شو عن النار لا اورنا او ادخل الجنه و داخل کړي شو جنت لیکن زحذ ہے او تخله مقدم کو زکد په دمره فجل به منفعت مقدمه لا واللہ په کوئی طاقت فاز دې کامیاب شو تفسیر جلالین کې د فاس ترجمه لیکل دا لا لغاية مطلوبه ده حاصل کو نهایت مقصود خپل پس مقصود حاصل او الله شلوره ما دا و مل حیات الدنيا ان د ژوند دگی د دنیا ند د ژوند دگی د دنیا الا متاول غرور مگر سامان له دوکی دي پېږې راته چې دا متاول غرور و تفسیر مدارک و پا دی چاہتا پا او تفسیر جلالین په حشیری کړي دي چې دام په نسبت سره آغہ چاته چې دنیا ته اخرت ترجیح ورکړه او کچا پدی دنیا باندې خیرت طلبو نو متاول غرور دي ک متاول بلاغ دي دا متاول بلاغ دي بیا دې په کما تور څه دکنه لازم سامان د وکي شمس علومي شفیقی وی امامي اسمعي رحمت الله علیه ورو لګي دې او یا که په ماته پڅګر دې دې چې له خوره دې څنګه لګې دنیا ته ماته وې دې پدې پڅګر دې دې دې دې دې نو ناګنيو وې دا لوغت ګورم چې دا سلی لغت سره دې عربو کې عربو کې صحیح خبره کې ګر کې ناګنيو و ځانګه لور څه واجو کو لوري و اين المتا پد تو مخصوص حاج لې اما نسمي وي چې اين ویچ جا القلب وا خزل متا وا فرئل الجبل بیسپي راغي متا يواغشتو غرد اور تخته هغه طلع بیسه خزلانه تراله ما وته پوستو خچلا متا تاسو ستوي ویچ متا منګه ا غچړي ته وایو چې یو لوخه غور بي دا او بينذ او دا غنا مکمل غړوا پي جلل لشي ما جالن وق چروا بدون دي پاغيزه دا ورواله تلر کو دا دا جاړن چي او دا خرکه چي دا چلو چي د دې تمون بتاوي یو خدای پکو چو او دې متا الله پد دې تمتاوي لدی دا متا ګونه نه نسل دا غردول شي دا غردول شي کنه حالت غردی کنه نام زه پدې فی شی را الله پکو دا چمن څمنې بار باب رہتیشی لَتُبْ لَغُنَّا او صلاح پا کوئی چی خیر دی داہا مشرکان لگیا دی پتاو ام او بالبیبیان و مبارک کو پر بیڈیٹ ہوگی یا حضرت مبارک پا بیبیان کو او صحابا پا بیبیان او دا دے ام بیشی ماہم محاضر رجل الا پی نکا قصد دے صدیل دے مگر پنی کاتی چوگری نوادے بیکری چوگری نوادے بیکری نواد بد نواد دے دی دیو پښه او بیان مبارک په یاله پربېټو خې کولې وې دا څنګه ټي پندې دی او دا سې صدې او دا سې صبر پردای اطناجل کړي که ته بلونه دا تصلی ده حضرت ته او مؤمنانو په بیانو پروبېم ټوکي کوو که ته بلونه یقینا پويګي او څنګه شي دی احمرین پی جنہ کنه پیه نه راځه دین د یو له مو په دې کانه او دا بوجه وای کنه چا مونږ مونږ چا بی کرے خالي ونه مونږ زنانو پر لګلی وو ته بی زنانو مونږ کرن نه غي مونږ نه مونږ د زنانو هغه مخا دي چا څنک نه زنانو غوږم خادینکو پدې په شی لا توکه مو ښه کوي او خلاص لا توبلوون یقینا ازمائش پکولی شی په تاسو باندې فی په مالون استاسو کې چې دغه په آفات راضی دارنګي زکات پته ورکوي په نقصان د مالون استاسو کې او ان پس کوم دنه سن استاسو کې چې مرګونه په راضی تکالیف په راضی او بلا نه په راضی آداب میا دره چې بلا تسمون او خامخه په کې کنا ولد یانه تدی معنی لس ولت بلومن فی اموالکما ان تشکما اخری یعنی مسلمان نه په مال او جان او ځو قربان ز الله او تاسو ته ټوپې نو له حاضر دی و جنہ تدی معنی سره کلاشو ولت تسمون اذ او من الذين قوت الكتاب جدلته يهود دي من قبلكم يهود و نصارى دي و من الذين اشركوا چ مشرکان د عرب دي سب اوره اذن کثیره بدګویی دیرا صدي چ کندل بکئی تشبیب نسائکم تشبیب سمنا ها دا وی محاسن بیانوله ا اذن کثیره و ان تصبروا ا کتا صبر ک په دی او وتتکو لمخالفت فَإِنَّ ذَلِكَ لَصَبْرٌ وَتَقْوَى جَرَى سَلَامٌ عَلَيْكُمْ شَاعِنِ اسُ شَرِ صَبْرٌ وَتَقْوَى دَأَرْ وَحِدَّ الصَّبْرُ وَدَالتَّقْوَى نَجِلِي مِنْ عَزْمِ الْأُمُور فِگِي دَ دَتَّاقِي دِ احکام ھدي یا ترجمه پکتال کی دی احکام جنو راتک پکاتے کنے پکات ها او فَإِنَّ ذَلِكَ یَقِينًا دَ صَبْرٌ وَتَقْوَى مِنْ عَزْمِ کارو ندی دا همت کارونه دي ده همت و وايي نو پدې رات تک پکار دي ځکه چې واجب دی نو صبر او تقوا واجب ته چراول به سړی په ځان کې کنه تکنه ده دا همت کارونه دي ما همت پکه پکار دي که همت بیلل پکار نو صبر او تقوا بس چې صبر او تقوا ما تاسو ته مکتوب دي انسان ګراله بس دې په ضدښمن غل کی لګاند چې راځي چې تاسو پرندري وادي ویل وین یو په کې دا ویلې وکنه دا دا دے دے و یزحذل الله او په کوم وخت چې الله په طنارشتا ویګه دا اړه چې کندې کنا دي دغه کې د وو جرمو بیان دي د بنی اسرائیلو د جرمي اول بیان د بنی اسرائیلو د جرمي اول بیان وو دي جرمي اول دي ترات او نور مې خبره تاسو کولی به چې درې قسمه वादा رښتیشې وي ویزحذل الله هغه وخت یې دا چې واغشت الله میثاق الذین وعده محکم له ارتساننا پېګه او په کتاب تو به سابقه ته په کتابونو اسوانیو سابقه کاوه نو تل کتاب شابې ته کتاب ورکړی دا واده هغه چې له تو به جننن له پیګه چې کتاب یې نه لري ته به جننن د احکامو له دې احکامو خلکو ته بیانوي جن ناسی له اصلاح الناس اولا تتمونه هو تاسو به پټو نه د تلبيس الناس خلقنا بين الفطره وتشلبيس کوي الله پويچ په نبه زوحو دا ناول جرم بیان دي پنه بزوهونه دي اورذو لدا وادا ورا ازهورهم رششادونا عملي پيوکو عملي پيونه کو اوش تروبي هي سمان قليلا اوه رشت پدي باندي کم حقيقه تعويض کم حقيقه تعويض په واقش تو ددي په مقابله کي نپدي سما ندي بدي ما يشتورون شراءهم عاذا یعنی مخصوص دې زمرو مست دې بد دې اگر چې دوی کم غشتې او د هغه جرني صحاني بیان دي د کتابو نا تاسو بحث راځه رسول الله مبارک ترحال او حضرت مبارک ته یو مسالې ته پوسو کو یو دا مساله پته ویدا پته اورات دې اړه جمعشتبین نه نه وسې دې پکې ویره مستورو ول دیو په حربانی شورو ول دیو به اګه ته پوسپټ نه کاوه او بس دې بچ کم دې نسو بلار چې حضرت په غزات ته ته دا عزا پټیم کې بدویراله لېره حضرت ماته کړې بیاوزر دی عذر چې ما زوره مخ اخو بیا بنار او هی به وي په درو وخت مته په زر پیشه اپاږي بخښ کولی او چې بیا به حضرت را واپس شنو ندی په پټمو چې دمهه مته حل کی زده طالبان وته چې دې تماشې ته وګورې چو وي فعل الشر او وي توقع الخير دلا ګل تماشه دي د خیر شر کوي او امید د خير, خير. الله په کو چلاتحسب الذين غمان مکه او په اي کسانو باندې يپرحون چې دي خوشالي خوشاليږي بما اتو هغه چې دي و تراتکړه دي چې کې مان ده حق یې کړی دي اې د حق یې کړی خلک یې گمراه دي دوی سوی پیگه خوشالی کی پده چان یحمدو ویحبون دوی خوخ گنی چان یحمدو دوی سوشی دوی سنوکلیشی بی ما لم یپعالو چی دوی متمسی کون بالحق ہوئی گے تانگش حیطر چی دینا دیکھلے دی. نفلا تخصابد نخم بی مفازتین سسگدہ دا, دا مکان دے ذر مکان تغمان مکہ اوپدوی بانی بی زمان بی مفاظتن پا زید النجاة تا عذابنا پا زید النجاة تا عذابنا ولمو ترجمہ کردی دو پارا بے کی بی مکان ان ینیون پی ہی منال عذاب پا مکان سا عذاب لن بیام امید او بلکم عذابن ایم او جی دو پارا عذاب درنا تفا خیرت کیا باشره دي ولله ملک السماوات والارض ده سوره اخر شروع شو ده دي ولله خبر مقدم خبر مقدم دي وملک السماوات والارض ده دا, دا مقدم وخر ده بې اګه ده خو صدا چې نه دي ګرې مبتدا نه کیره ده چې خبر په واجبو تقدیم دي بلکې دا, دا صدې دا تقدیم د پرد تخصیص نه ده دي تخصیص نا توحید او شما پټینغه ده د پکار د ګورې او خاص د یو خدای د باردی سلطنت اسمانونو د یو اختیار د مزمکه د اسمانونو واق د مزمکه د اسمانونو او دنا حالا کلی شان قدير او الله پر عرش باندې كامل قدرت لري ان کې دي نو کتاب شد په دنیا کې آزاد درکې یا په آخرت کې د دروازو قادر دي ان فی خلق السماوات دا د دلیل د اغی توحید دی چا پحمی دل دی دا اختیساس نار اوچی خاندوکا کبینکزا دا دی دا پار لگیو یاروی زمانگا دا دی دا دی خدایان چې کم دی د دی, دی او کنا نرشوش پیتو خدایان دی او حل مکا کار نش برابر او لی خدای او خدای خدا بی برابر کی با دی سو دلیل دی دا دا دلیل دی دلی کنید آدائیات مبارکی و غوار مخی پا تیر شوی دی او خدون ادچے حضرت حضا سے کارو شو مبارکا دا لسیتنا مبارک پاتی شو عطوان ابن ابی ربا خراسانی عشیب د مبارک ادا تا تا بی درا یا روی یو کاردان سے بی ادتے کی یعودان سے امر عجیب در رسول اللہ کا یعودان سے امر عجیبا حدیث کو کرارے شباقی کی بلدیر عجیبا نہیں بی یا خدا بندوی در رسول الله از یوکار ډیرږي په قولی عجيبه او په دي عجيبه پیه اورا دل مزه ٹھیک یو دا کنه دا چې حضرت مبارک وای د شپږ راغې موږ څو تر ماننه نور بیا ما سره په یو صدر کې یعنی پریوت بیا ماته وی چې ربيست اجازه ته وی چې خدای عبادت وګورئ یا مسجد را ډیر خدای بس په مازود لريته ا قران یې وی په دې کې جلال بیرکو ته راخ شو باغی کې جلال بیا سجدی ته راخ کته شو باغی کې جلال او منځ د برکاتونه او ګدې چې صباح راوخته واشه او بس دې پکې لګیا دې په دې کې عبد الله شه مبارک راکه حضرت خبر ورکوه چې سب دغه د ادمانځټې ملي او حضرت جلال ډیر ځکه داغه وتو چې دغه پیغام بار لاول جاری وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر طيب دا طول حدیث دا براج خپلوی دا ورکه براج په حدا تاته مخکنی ورستنی ګناवून دا طول ماف کړی دی حضرت سوتوی اپنا اكون عبد شکورا اي ازي چې د دې دون نعمت چکم دي شکر ادا کوم جماعت مخکنی ورستنی طول ګناवून ماف کړی دا داستان خو د عبادت تا پار دلی که د نفی دا پار دلی دا تا چه کم نیامت ما دا بیان کو نو دا دلی د نفی د عبادت تے که دا عبادت ته دا عبادت تے خیر یوشو ابیابی حضرت آویز دا بسنگر خدا تزاری نکو موجالم بنا چپا دیش پکی پا ما باندیو لسیتون نادل شوی دی اوی گی چپل چاہتا ندیو بر کردی شوی زمان دا اومد تا پار کافی او شافی دی آتا بيه بيه او بیا وی فرمایل چپا غسه ابيغي ويل من قرها تمج بها ولم يتف يتدبر چا د وی دی او ف تبا يدي وی چا د ا يات نو دي او چي تير شي او ابي کي تدبر نكي مده جما مخکي نو ورته تدبر کړو خدا مخکي ممداو يلو يان پر کي دات لا أدارك لا أدارك إن في خلق السماوات قد أدارك يكيناً في لكن الخلق ما يو بطير سوش بقية كم قوخة خلق ستوي إيجاد عن قصد لا تخلق سماوات ستوي علوبيات أرض ستوي سيبليات مراد دين سماوات أرض مراد دين دول علوبيات وسبليات مراد واختلاف الليل والنحار او اختلاف لا او دروازي نو دا اختلاف ته اختلاف نه دی اختلافه ستوي اختلافه پلان اون پلانن يو دبل قائم مقام شنو داش په د وزير مقام مقام داش شپده عرض دا د شپي مقام مقام, مقام دکنه په کومه په روان د پوت مې پکېو کده درې درې شوت مې پکېو لګو ويګه په اختلاف ته ليل او د نهار کې لا راضیع اعلی قدرتہی و وجودہی و وهبانیته و نیامته سلو قبر میں پڑھی لوئی نشانات دی اولل الباب د پر د خوندانو د عقل <سؤال> سلیم چې عقل <سؤال> سلیم <سؤال> پکی اوس نو ايو سلیم وی چې اولل الباب کې منو خدوی نه داسې په خلی نه کیږي د په زبانه یې مخارج کېږي کعمل عمل غوړ داسې نه کیږي شریف په دې خبره ده دا بیان د مختزا د عقل سلیم دی دا بیان د مختزا د عقل سلیم دے. دور دی دوری مختار کې لیکلی دی چې یو سړی راولګېد فکر کوي هغه د وصیتو کې چې د ما د مال چې دی زما څوک وارث مارث نشتا اځ عمر د مړ کې نه دی روستو زما د مال مکمل ਹੋيږي پیږي او هک نو خلق تو ورپي شي دا د هه هر انسان تو ورپي شي نوदरी مختار کې کلی دي چې دا به ویږي ګر کې هغه عالم تا چې غب کل مکمل د دنیا نازان متفرق کلی دي د عبادت او د درس په توګه چې دا تک یزکه د دوم مو کې اثر نشته چې ټول وسایل د دنیاي پر خول دي او دا نه د دین د شاعت د فارزان پره کړ دا ټولې شاعت کې عبادت کې دائم شاعت او قدرت کې د ټولې شاعت کې داخل دي رحمت الله انه الینا دا هغه کسان دي چې کورون لا خدای پاک قیامت په حالته ولا راکی وکولودن په حالته ناشته وعلى جنوبهم او په دې نه په ارحل ولې انسان بده دروغ فلتم خلګې دي چې یا بولار یا بناسی یا بنده او دا قدرې قبل دي او ی تفکرون پسرا دی عاقلی دلیل وروده کړی او ی تفکرون او فکر او سوچ گئی په خلق السماوات پهګه پپیدا اشت اسمانونو د زمکو کیسه فکر کەی په سوچ کەی او د دې هر غیاه چې زمينونو لا شریک له ده تفسیری ابن کې راغلی چې حسدی بصری فرمایلی دی تتفكر ساعة خير من قيام ليلة ببین وګوره چې دشت کنه خير من قيام ليلة ته په ابن کثیر حواله ورکاو بیا وګوره په دغه حواله کې چېشتک تفکر قيام د ټوله الله په جنابت بهتر انه رمدې خبرې د ګل یو فکر ربنا آدن سوئی <وي> رادا جی شربنا ما خلق تحازا یا اللہ تانی دی پیدا اکڑی دا مخلوق دا علبیات و سبلیات و باطلان باباتل ترکا یعنی خالی دا حکمتنا باباتل سمنی چا خالی دا حکمتنا کبھر ایک حکمت تی سبحانکا تانا دا پاکی دا عباسونا دا عباس پیدا دی تانا دا پاکی دا باتلو دا عباسونا دلتا بدا سبحانکا داتی لگے کنا سبحانك عن الباطل والعبث را د یہ یہ کہ طالب حدیث بھی لو خلق و صدر خاشد خدای پر جنابت کی پیشکئی نزبداتان تپوس کمت کے داد درخواست پر دجل میں منفعت تھی کہ تفی د مزاری والدال خشف بکش منکہ لو دا, دا تکتب زمان الکہ بل را دا پاکم اپا دا پا پا شیخیه اذا نزحنا کا نفقینا عذابنا ارکای چی مانگ استاد تنظیم و تقیدی و قائلی و او ساتی مانگ دا عذاب درو نا کم درخواست دار دقا دم ازر ریل شعبت سے نردقا شوایا نا یو درخواست دان سر یاد دارا ویم درخواست شروع کی رب بنایه فروردگار زمان انکا بشکت چی اذا ربنا ربنا تبشیر جل الین کی لکې دې چې ارده کزاې چوي دی د پرد زیادت ی تزرعو وانګنی ایو ربنا کفیو ادا دې ما لا ربنا پینځه راغلی دی دا ونی دا دې کې د زیادت ی تزرعو د اجزه لپاره خدای پد ربنا ای پرورتي کار زمان من کبه شک کته چې مون تدخل النار تا چوب داخل کو اور د جهنم تا برای حدود یو قد وسره دی نہ پقت اخزیتہ نہ پقت احنتو متعدد ده تاسو کو د درسوکه باندې وویل دا پلوت کې خورده زکه چې برګریه یو زکه قرآن یې زم کې راوړی دی چې یو ملایخ ذ اللہ النبی والذین آمن مؤمنان بالله رسوانه کی هغه ته خزي را نه مؤمن فاجر بچ کم دینو کې جهنم ته وډی کنه وړ نه ما وی چې پکا د من توخله نارا برای خلود او هغه د خلود د پاره نه دین دا په زمینی کې نه دي, دي دا که سخت ضروري دي ورنه کنه هغه ځکه به خبر اوم لا يخزل الله النبي سره بسکه ا د درخاصم د سره پاره دي چرادی دا درخاصه سانی شو یعنی سوک په اور کې ور داخل شو او د خلود د پاره نه د دینه منګبچې نن د دغه مزارع شو کوښ ابمان الزوالمینا اونه په دې ځالمان د پاره من ان سوار ایستوک مددګاران بل درخواست ورږي ربنا خیر ده هغه بیان مخکنی چې کوم دلیل وکنه د دلیل استداليو اتلیست تداليو دا نقدي استدال دي اره جی ربنا د یوه او واسکون کړه یو اواز کاون کینہ ناواز کاون ته سوک دی یونادیش اواز کاو دار رسول الله دی بذاب قران دی پواچته در رسول الله دا مناجی سوک دی رسول الله دی حقیقتا قران دی مجازا هبه پوښی ها للی ایمانې چې ندان یو کول ایمان تا او غداوا اغانی دا کما دا ان امن دا ان تفسیر دا نیدا دی کنه ولی پنیدا کی معنی دا قول پرسته دا کنه نو عمر کی وی دی شي ان چ دی دا بتفسيري دا تي خوده کې دا چت دي چدي با بي کې دا اخر شعر تفسیر زادي چارې کې معنی دا قولي دا س نه چله په دا قولي دا تفسیر دی کنه ان امنو اغانی دا اندق قدک دا دا نیدا تفسیر دی نو ان تفسیري وتوي چې ایمان راوړې به په امن دا را دي په ما کې دليلي نقلی استدلال یو علي شو او مخکنه دلیلي استدلالي عقلي وو دا نقلی شو دا نقلي شو کو نشو ها دا بل درخواست دريم ربانا لنا اي خدایا ته او بخي مونته زنو بنا غناونه زمنګ غناونه او وقت چر عنا او مخ پکې زمنګ سيئاتنا وړي غناونه دا کم بل درخواست دریم دا انده د دته د مزاري د په د مزاري دی رحم دنه دی د پردري د درخواست ا څه نورم د درخواست اي نه ستو به ک شمار کړي شي سره بپات کې زموږ ته منداتې دا سو د دی ولې وکړه ځکه د اړمدا خاتمه لغله کنه خاتمه لغې تباب دی راضي رببنا را دا چرې کنه دام پاغه کې یو قسم لو ور دی خو کنه ولې دا سو د تباب خاتمه لده دا بل ا د دی د پردې جنته منفعت رب بنا وااتنا اے خدای ترا کومتا ما اغ جنت او رضا ایلهی وااتنا چې ته مون سره وعده کړی دا علالسان رسل کا اونا تخذنا خدای موږ رسوانه کې یوم القیامه او, او انک بے شکت چې لا تخلف المیاد ته مخالفت تخلف وادینه نکړي ان لا پاک څوکړو فستجاب لهم الا قبول کو منزوری کړ د دید پر ربهم رب د دې کوم خبره منظور کچ انی بیا دا زماد ظالمہ عادته دا دایمہ عادته مستمرا عادته چانه لاودیو چرځنه زایه کوما عمل عاملن محنت دی یو محنت کوونکی منکم د تاسو نه عمل دی یو عمل کوونکی من ذکرین برابر چې ناري ني او انثاو کنه نه ني اولی نزایه کوما ذکره دا جمله اشتینات دی او دلیل لما قبل دی زکه جز بعضکم من بعض بعضکم جزء من بعض بعضه تاسو جز د بعض نه نو جزا جزا کی ان یک ثانیت پکا دے کنه دی کی یکسان جزا ورکم تک جواب دی تنس دباوه نو فلذین مسترا زو زادلی او خلق بیان او فلذین حاج ترقو او تانهم چخول و تن پرخودی و اوخرجوا او دی استلشی وی دی نسمان اے و اوخرجوا من دیارهم دی ک طالب سفر تھے استلشی وی دا کورون طرف دی پکې فرق دادی چې هغه کسان چې هجرت کلی دي وطن نه پریښودي حاډرو خدامنه ترکوو تا نغوم نه دي چې دا حجرت کړي دي نو برای سیاحتیک برای عبادت ده معنا ديږي دې استلی شی مې د غریمانان د خپل دیارونه او اوزو او دې تذر رسول شوی دی په سبيلي انواع البلايا او قاتلو او وی جنگ کړی دي کافری وځي دي وو او خپل شهيدان شو دي نو زما د قانون دي چې دو کافیران نه انهم سيئاتهم پهې ګناونه د دې فقو کولا کي او ولو خللنهم او دي په داخل کما جنات تجلی منت الانحاء ثوابا ویګي ثوابن ولی منسوب دي مبرد ابو العبا سے مبرد جماهرد نحوي دي اګو دي دي چثم انا لا يصيبنهم ثوابا اما په لم تکړه په په محموده طرف لا يصيبنهم ثوابا خام خاب بد بدل ور کوم دي ته په بدل دی ور کوله من عند الله تعالی ده ربنا ولده عنده حسن ثواب او پنج د الله باندې دې كل بدل او ثواب دې د نیک عمل او عذاب او کدا شدیده کافر په افشاله باندې او دا سیافته باندې او د دا, دا چند روزه ده په دې موضوع لا يقرن نك دو کذین کیتا دل نه اے طالب حق نو رسول الله یو قبر سو کزاو دی تقلب الذین پیږي ګرځي دل رنگ ګرځي دل آي کسان چ کافر دی فل بلاد په خارونو کې د پردیس تجارت او د سیاحت تقلب منس ګرځي دل لا ګرځي دل نه کې تکرا قوتې دل را ګرځي دل ولم تعاون قليل لا متعاون چ دی دا سدي خبر د مفتي مظفر خو هو متعاون قليل دا سدي یعنی نقد قليل بزر مزايل اكيدون کلا او ثم مقلاهم جهنم ابسالم حان لكن الذين تقوا اغا كسان چاوي د خد او رسول نه یری دی او ته مخالفت تحکام وکری خو دی دی رب بهون دخل پد دیگا جنات تجري من تحت الانهار تیږي خالدين حال دي حالي مقدره فی ها نزولا فی لان دج حتا ملمسطیانا من اند اللہ د جانب در خدینان فی اگه نطول جنتیان در خدین ملمانه ندی ور اخشت توارم خودینو در ملمسطیانت توارم بباقیب و پیمایو ہے در ملمسطیانت وعام عندوی کا نبی ارتين ب در ملمسطیان اغیر ارتين بر لات می دامان من اند اللہ د الله. در خدینان عوما اند اللہ هو او هغه چې پنيست الله تعالی باندې کم قیامتونه دي خیر اون په هزار درجه به تر دي للابرار خدا چلا پانا د نیکان د پانا کم چې متاي کلی زکاپر او د فرجين باغين په هزار درجه به تل دي کنه الله په کوی چې اهل کتابو کې باذ منصفانه نشتا دا وي متحدا وانما من اهل کتاب او یکنان کنان باذ ده د کتابونه لمن ارشطي چې مان لري په الله باندې او ما انزل إليكم القرآن دي ما انزل إليچه توراته انجیل دي نو ا عبد الله ابن سلام د دمرګری په يهودو کې نجاشي او د دمرګری پنسوارو و واه سلام الله عليه کړه خالصینا یری کې ینه عجز کې وونکې دي لله الله تعالی ته او لا يسترون بياتن سمنن قلیلہ. او بينا لي په پا مقابله د ایتونه خدای کې کم حقیقته موعظه یې کې کم حقیقته موعظه مالي ملائکه له ماجرهم د دې ثواب د دې دي ان د رب پههم عمرتین کوي په یو نیک عمل په ثوابه ملوي کی مونږ چې به یو ثواب ملوي کی دي تب په دوه ملوي کذاب الحدیث او القرآن ولایک یؤتون اجرهم مرتين اوکړه هغه وایي کی کوم په سورۃ القصص او سور د حدیث کی مناقشه دا اجر باندې ځان پې کوو دائم مرتين ان الله سري و حساب الله که حساب والا دي ته خبر نه تا كړي وا اخر کې الله رب الجلال د صورت مبارک فرمایي يو سو خبربان امر د خسوف فصلو خسوف فايات مبارک کی مامور دي کی سلوک شال دي ساتل او جد نه کاوه او درې کسمه خبر دینه ټولته یا برله او وصابروا وصابروا په مقابله تل کفار او غالب راشه په صبر کې پکافیرو هغه چې هغه صبر نکې ته صبر صادر راشه په مقابله د کافیرو کې ته صبر کې هغه غالب راشه چې هغه تښتيو ته میدان او راوي راځه ویگی ورابتو او مستعید او سیګه په ਮੁقابله دا کاثر وکی ورابیت څنګه خدربت نه دی رب ست ته او مرابیت دی ته وئی مرابیت دی ته وئی مرګریه پل مکمل دالی په خود دی اصلح په خود دا او دقه شپه مرچک جنگ دی. تا په جنگ کې مستعید ولا دی یا ترابیت مرابیتو کې چې او مراد چې ځانې تللې دي یا چې تللې دي په مورچکی د پاره مقابله د دښمن ربط ملي ربط تلولتوم کنه د تماموس استعاده ترته دموخ کنه دا وسل لازم ده کنه او سلورم حکم وتق الله په جميع احکام اطول احوال کی لعلکم تفلحون یمرادکم چتا سکانې په خپل مراد سورته نساء مبارک مدنیبه په دې تشخص باندې شتا اس تقوی خلاف نه نکړي او وهيه 100 و 7 آیتان او وهيه 200 و 6 دا یوصل او شپق او یا آیتونه مبارک دي مناسبت بسم الله الرحمن الرحیم مناسبت د دې صورت تمه قبل سرصدی دیر کمال یو کو داغه خاتمه کې د تقوا امر دی د دې پپات حقي یا یو ناس ته دا مانا ثابت شوخده ده ده پپ ته حکم امر بالتقوی او داغه پ خاتمه کې امر لتقوی انور شو دی خبر په دي ادي آیات او دا سورۃ مبارک کې اولنی آیات مبارک اجمال دي او دا یعنې که په دې سورۃ کې مدرمه خبره شروع کړه دې مبارک اول آیات اجمال دی باقی تو سورۃ مبارک تر شپږمې پاره پورې چي دا دې آیات تفصيل دی پدې او اول آیات کې امر د تقوا وکړتي شوې دي اہتمام بشانه تقوا دا څلورم کله چې موږ خبر وکړو راځي چې دا په دې شرط کې پیندې خبر وکړو چې په ګبن دا کوم چې سدي د دې صورت موضوع ده اصلاح العربی به اصلاح لامل او الانفس دا څلورم دی او کومه میراث ده او د دې پر شوم د جاهلیت باندې ردونه د دارا د دارت او دارت اسلام دار دار العربی به اصلاح الاموال والانفس دا دې موضوع دی شو دا شپک خبرې ما پکې وکړې دي هزار سره یاد لرم الله ورځ الجلال برمائي. بسم الله الرحمن الرحیم نه بسم الله چیر نه کوی اخا دا قرآن یزیم مبارکیات او پیگی یوصل او سورلس سورت لذیم یوصل او سورلس کرتی دا مستقل فتح ضرور دی چوگئے با یا یوحنا ستاکو دا ایئی یوحنا ستاکو چرین و سر بس رازا کتب اذا سورت مدنی دیو یا ایوان ناس سر خطاکی احل مکاوتا نواتا جواب ورکا چنجی دا قیده اکسریه دا قلیه ندا دا قاد سریه دا ناکسریه ده کلیه نه ده ده ده دوانو تا خدا بی حلی مکو تم دی وقت مزکرین هنطن دی یا لکتاو بیس خواب در ما تا فیکر کوا یا یوحناسو کی خدا بی خدا بحلی مکو تم دی احلی مدینو تم دی ناری نو تم دی د تم دی در در نزول پتیم که چکم موجود دیاوی تم دی او ما سیوجدو تم دی فیفی نو نا کلی شي پکې دي کړو که په شي دا موږ خبرې پکې او نن سهار د نن دامتاته پاوله یاد لري دا اولنیه اييها الناس اي انسان خلکو اتقوا امر بالتقوا دي ها تقوا ستوي ها خوا سو باندې دریکس مبیلونه پیګې کنا تقوا معنا انتصال د اوامرو اتقان باندې واحي دې باندې را تکوي عربکم کی د اتقون رست ربکم راګي علت التقوا ته اشاره کوي ها سد اشاره ته ل علت التقوا ته چولې په دان کې تقوا نه راه ولی استام ولی خدانو یریګا اتقل پیګې کنا زکه استام مربیدینو ستاد درغیت کوونکی دینم نوې لکت ته طمع دی الذي اغا خدای پاک خلقه کوم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحدهل د جاندار واحد د ادم علیه السلام او خلقه منه دا ورک کښچدې مکتوب څه او خلقته منه پیدا کړي دا منه کمن زلعه الایسر بگی من زلا طالبان زلاوی وری خدا لپس غلط دی وی زلا عبد الله فرزند جمع د اصلاحات خلقت من زلعه دا في پیدائشو قبل د دخول جنت نده کما بعد د دخول جنت نده مقابل احبار وی چې قبل د دخول جنت ده نه عبد الله ابن مسعود عباس وی بس د دخول جنت نده او ادمه تاسو را کړو چې البته به چې دا ویرنه کو نه ها انا دکاوونه حجونه خېلی بقه وقرچې دې ته خورا ورسېدو زو جه ها او وبثا او لنا خوارق له پیج فرقا ونشر من حمار جالن کثیرن سلبیر زیات او ونساء ان کثیرتن ظنا نه دې او د کثیرتن اقتفاء دې بس پیګه د لاحق نه تطوښو په سابقه کې سره کثیر د ذکر دی نو د تم دی نو خام نه سوچو نو الله پاک د غاټه ملې سلام پیدا کاوه دا بي بي حواي پیدا کړا او د دینه خلق واره کړو نو الله د دې تمام انسانانو په مابین کې د رښتا د برادرۍ قایمه کړ کنه کومه پایما آی مې کړو رښتا د نو دا هر انسان سره برادر دی او خور دي دي زکه چې دیوانه علي باور سره راغلي دي جي ان الناس من جهه الدمثال اخواؤ ابوهم آدم والام حواء درته نن دا څه دي نو بس دا برادرۍ که مشوه نه چا نو یو بل سرهخه کوي ابد مکه نه شو کنه او واتقل اللہ وارک خضب یو کئی اوٹک زمانے شبیمات ہوئے چاہیت پرشید واتقل اللہ الذی لا صدی عمر بالتقوی دے پا بالعنوان احتماما بشان التقوی واتقل اللہ الذی ارئی جد اضخ دینا تسائلون چتانس دیوبن نمطالب حقوق قوی بھی باسمہی بیسید پرنن تاسو دې یو بل نو سوال کوي د په نوم په خپل مابل کې دته راځي نو ددغه خدای نو یریږي چې ته د بل روټ ته یاړ کې په دې ته وګوره ته د حق را دا وتوي کنه ها ته ته چې خدای ته وګوره د حق را کا نو دې خوږ را کا چې زه درول کې دوه امر ته وی چې د خدای نو یریږي مال د حق را کنه معلومه شو چې دا يرستا پزله کې محتنب شاندک نه ده نکه ته بل تیار روان دي کینو په خپلم تلګویارېګا دا معنا شوخه صدق معنا دي معلومه شو چې تقوا ستا په زکه کمال پوهته کم ته ويارېګا اول ارحام دا ول ارحام په چا ته دی ولی منصول دي دا کلمه د جلان عادت دي څنګه و وال او یو او ځین پکې موذاب حدتي وت وقل وتقوا الارحام وتقوا قطع الارحام او یېږه د پری کا ولود ارحامونه صلی الله رحمه ولای کټ کول د دینمو یېږه ان الله kana alaikum پیګ لا علي جميع اعمالكم رقيبا رقيب دي نگران دي مد اعمال الباس پرش اے نہ اعمال باس پرسپکی گی دادویا مردے خدا نہ ویری خبر ما دا کولہ چه دع حضرت مبارك ویل دی پ خطبہ دے نکاح کے یو بل دے ا Remarked یو یا ایہ ولا تموتن ایلا وانتم مسلمون یو بل دے یا ایہ الذین ا منتقو اللہ و قولوا قولا لكم اعمالكم ما یخبر او فطولو کې امر به تقوا دي دا ولی تخشيش سدي آیاتونو ش베 دي, دي علماء ولا دا وجوي دي چې دا, دا خزي او د خاون په مابین توس دانیقامنګ تړو کې تقوا مين یو په بل زیاتی کوي ټول دارمه دار په تقوا دي کنه یوزت الله له مناغا مرشد در کسان وی چې مرشد باوس پکې یا له کوم از قوتلې مټې کستلې سومانې نو بس ما وی راځم چې دا نه که کومه یاد ووینم په دقیقہ به خبرم بس په هغه یاد کوم له د دې په نه دا دې درو وه چې نوکه امر به دا وجه دې تپا نه یي نو ظلم راخاون نه په خزه او دا خزه نه په خاون د دې په دې په دا شي مسره اوسه ورښومه د جهلیه باندي رد شوو شو وی ولی د دې صورت موجوده دا د تا آیات مبارک اجماع وکړي اجماع هیڅ ذهن کې راځي راځي اجماع ترانه کې ټول احکام د دین باندې نو ګورو لدې چې کړي کنه اوس چې دی الله حرف جل جلال دا بیان کړي او ورښومه د جهلیه باندي رد کی نو دا څکار به شوخا جو سړی په د طبیعت مباتي شو دا داغه بمالو نظر بیا خرب برک بس هغه یوک جوښو دا د به میاک مبارک د صورت بیان وکړه د ری میاک صورت بیان کومه غدا شو چې اتی مبوته پاتې شو نو یو خو به چې مان خرب او بل بک دا کلیونه پني کا او محربه ولنه وکړه جوښو محربه نور کوي او یا اداره چې بلل بیا ور کړنو ما هر او دریم سور دغه چې بس مقیده بیکلان نه به بلل ور کولا نه به په خپل پنیکا کوله چې دا او چې دا ماي جوړه او نو پيوه را سم دا کټره دې چې ته چا به پنیکا واږي ته ما به ولنه ورک نو خده په خپل د دې سره نکاح م کوي پيګه اوبس نکاح د نور اندې د دې په لاره کې چې تاسو په خلاصو ویل طالبو ته پويګي اواه تاسو نه هیڅ سبب وی به کسو پيپوي کی خبرم زه هم کسو پيپیږي نو ما خبره خلاصه کړه الله ورځل جلال فرمای اوت الیتام او ور کې یتیمانه ده دتخ او چکه کله حضرت دې چې سړی شو بیا یتما له شو ورکې ته له دبی کله د صحیح او لا تبدل او تا ثم ابدل ک ما خله خبيث اگر حرام مال او چې د یتیم دی اگر ک یې یت دی خو حرام دین او خبيس به کنه دی اگر هغه یت دروازه سوداګری په ځای به لريږي به تجبه په مقابله د مال حلال کې اگر ک دار دی دی لیکن حلال دین او طیب دی او هغه اگر ک یت دی لیکن حرام دین او خبيس دی فکه نشیږي او ولاتاکلو مالهم مخره مال نه دی پټول اله اموالکم ع اموالکم سره د معلومه چذره هغه سرګړ ډاګړ ډاګړ کی او بسر ورډی کی او خطر دی کنه انه کان طاقت سره اقل د مال یتیم کان خوبن کبیره زنبن کبیر الوی غنادا ولی لوی لوی غنادا یا اقل مال یتیم من الموبقات د مال یتیم او داد الموبقات السبعو ندی نوبیا کا تمام الہ کون جس وقت اکل مال لے یتیم او ان خفتم تتاشو یریگی او کہ یقینو ان چتاسو څو انسان په بکار وانه لې فل یتامه په محل یتامه په مهدې تیمانه کې کنه مله هغه له مخربې مقرر نک نو بس دې سره نه کوم دا پرېدا نه پنځو نه پلو نکاو کې ما توابا لکوم من النساء دا ترجمه زكوم ما توابا دا ما معنا دا مندې خلا ته تدبیر پما کړ دې څه کوي پټې په څه څه اكل دې ير زنانه بچو څه اكل پد چټول ورو ده سن لګي وې دا په چماله چته جامع ورو ده دا خپل پلان کې شر ورو ده پلان پتہ دنیا کې و لګي دی یو وی پی سي نه دي نن زه کله خوله په تدبیر په ما کړی چې دا تبعي چې عقل دي کله ما هغه زنانا طابا هذا طواب لكم حلالي ازادي زنانا چه هو خيره ستا سو ته یو وجد او جوه لازمي غلا کبیر ترجمه دي لازا اخفر استاذان ترجمه ریجی فن چه حوتا سنیکا کبه ما دا اغیر آزاند و زنانو سرا توان بلکم چه خوخرا شیطاتا پا یو وجدو جو بچه خوخرا خیر پاگی من النساء ترکیت کے سواکشوئی دی بیان دمان لازانانو نا دیکھ دیو سورتی دیو سورتی دیو سورتی دیو سورتی دیو مسنا دودوا یعنی دوا یوسو پی جی کم نی ن کوم نکړو په دې دروازه په یو باندې دغه دروازه له لورن په یو ور دراوډه ما چا وته وی دا ولي وي خدای مخکې مسنا وی دي دي وی دي مسنا کې څه چل دي یو واحده رښتکا ا مسنات زدوا زدوا اے نذوا دغه محاوره ورني زم په ماشم سمې شی په محاوره ده عربونه دا معنا نه دا شروع دري دري شو. او ثلاث درې درې نه د شپې او او سلور سلور نه د شپې نه تل لس زنانو او دې پښې شي نه راځي پښې کپ نه شي لکه من سوي د سلور نه زیاته جایزه نه جا ٹھیک ده چې جم دې وی سلور وره اکبرینو به پرواني پښې نشه مرسوم می شه چې طالبان ختم نه سو بوز ايوګه سنده وي چې الک طالبانو دا پیسه ورک نو کته بل څلور ورکنه شمردل مې شه بیا دي پريشا باندې پلسونو تلي دا هغه پیګي اول د وین د اول بو تاکید او د دېن جواب دا کو یو صورت سلوانث دري ذن صورت رباعه سلوث س دري صورت او پي پي نه ختم ملتا دلو په واحده تن سلوم صورت مسته نشارتو کو چواوي متصله پمنه ده ابي منفصله دي ووي متصله پمنه ده اګ منفصله دي نو د دا داوودي ظاهري او داخشي تدل نه خورسره او رسرہ ملو شکریشو ملو مسنا دودوہ یو سورت و او سلاسہ وہاوی متاسلہ پا مرد اول منبسلہ دی او ربا نپا ان خبتم کتاسو یریگئے چا اللہ تادلو بین الکسیر من ہن پا ما بیندہ دیرو ددی کی پا واحدتاً نپن کی حو واحدتاً نکاو کیریجئے او دا پا واحدتنو اللہ منسوب دی اما كلمه مپل بي هي د پيله محدب تمحو نو خير طالبانو موريدي ديوي موريشه به يغرا ولګي دا زه ازم بمنا له موريشه زه شريبتيغه نو ياغه چره کنه ياغه يداوي چې او ما ملکت يعني کو کيدا اګين دانو سرا ملکتا ایمانو کوم چې استا سو پملکيه مين کې داخلي دي يارکه پملکيه مين کې داخلي نو فرتوب دي سولي سره له رو دا اگر <مؤلاء> تنکاہ هم کما اگر مملوک تنویہ خو به مالک شی یرو رضا فی سر خلق انی قلب موصولان چی لې دا ترجمه کړې ته خیر طالبان نه موری دی زم زم دون حکم زری خو ځپني وګېدی شي ویژه نه ترجمه دان دا ته طالبان اوريدي نه ماراد اې هغه لو نه ما واحد تن تمام کمر استدی پنچ واحد تن نجي او ما ملکت اقتفوا على ما ملكت اقتف اپ او کا درس نن کا نگي يالکد این د خپل سجد کی کا قبر چته بې نکا ور دي بل ملکت چمالک وداوي ايمانکم استاسو خلاصو نه دې استاسو په ملکی يمين کې داخلي ذالک نہ حکم مذکور چدي ادنا اقرب دي چا الا تقولوا چ تاسو بظلم نکاي ولن دا عامو حکوکان ديکني دي حکو کودا او روبه یې اندی کنه راضي او بل دي بچ بیا محرزانا نه مقرر کنه بیا دایب څو چون چیره پکې کولونه را بیا کوم او کوم پزوبه کوم الله پګوي زمو کوم واات النساء دا بیگ دریم رچو پر سند جہیطانه طالب دریم رد واات النساء ور که زنه ناوتا صدقاتهن بیگ صدقات جمع د صدقۃن د محرونه د دې نحله په خوشتبه په خوشاله د نفس نهله تمنه ان تی بن نفس په خوشاله د نفس ورک ها نو اوس نه پکو یها پر ان ف قد يزنانو بخششكو دركوه تاثوتا ذات دركوه يعنى لكم تاثوتا عن شيء منه يوشايد دي مهرنا نفسا فخشايد نفس فخشايد نفس وليه فخشايد نفس وليه لا ولي تبكر كوزيكو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بتويب نفس منه بيه بيه دا نبی باور وکړی دی یو سړی محتمی می یو لوی غټ خان د ماځان سره بوزي او یو سړی له وڅې لري مال چې اندرایږي خان د بوجې نه چاندوري دا حلال که حرام ده څلور مذاهب ما ده حرام ده دا که بخښاله نه پښتنه دی ورکړی د دبو قرضو دي نه پدې د دبې ورکړې لا یحل مال امرئ مسلمن الا بتي بنفس نو دا خوشحالي دا نه بس پکې ضرورت نه نفسن په خوشحالي دا نه نو چې دا سي درکو په ګلو فونخړي راز او سي خړي بیاغه مې خړي حني امريا حال کې چې مبارک ته حني انسمنا مبارک اے حني انک مبارک شه مبارک ته وای کړه او مريا محمودل عاقبتي او سه خوش حزم دې سه زرن او سيو بالخبر الله حكم فرمایي ځکه چې اصلاح العربي بي اصلاح الانفس والاموال بي اصلاح الاموال والانفس کونا د اوتوس او مو ورkve بي وقفه د جمعت السبيح دا سومتي عبد الله عباس وي دا څلور دلی دي یتیمان دی اوہ ما شمان دی ما شمان تا با مان نور کیا تبایی او بل مبذرین پزول خر چری چپٹو بکی علوز ای آزا او بل زنان دی بلہ ابن عباس یب تفسیر دی مبارک دیگی مبذرین او تا دیر مان نور کبی سپہاو تا دان زنان یو بل پزول خر چری او بل ما شمان دی بل یتیمان دی او په دې نپیږي دا څلو چې تفسیر د دې ځای کړي او زکه چې په حواله ورکوم وردلته زفای احتینیا تو کې هغه کې کوم او دې ته فکر کوو وردان تاسو طالبان یتا څو پدې نو خبر چې دا نه دا اما نه دا کم دې ادا شو نسبت امال بیت و شوق و لفلاح و بی دی کے